În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, Amin. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, că și acesta este Fiul lui Abraham, iubiți din ciorăș, mai înainte de toate dragii mei, înălțăm rugășun de mulțumire. Înainte prea Sfinții de viață făcătoare și de despărțite trăini. De asemenea, înaintea Preacuratii de Dumnezeu Născătoare și purului a Ficioarei Maria Maria, Mărcusa Domnului, înaintea tuturor Sfinților Puteri Cerești și a tuturor Sfinților, că și iată, Prea Dulcele Dumnezeu ne-a adunat iar împreună. Furtarea Sa de grijă nemărginită ne-a făcut iarăși părtași Dumnezeiescului Har, care îi de la șerpa Prea Dulcele Mântuitorii Iisus Hristos. Ce atât, dragii mei, de aceea cuvine-se după dreptate, mari sunt în timpul acestea, cum am zis și-a altădată, zic și acum. în timpul acestea când este atâta în pe fața Pământului, atâta duriere, atâta lacrima și atâta chin. Este mare minune că și ne mai putem aduna împreună, ne mai putem întâlni și ne mai putem împreună bucura de prea dulce din nostru Dumnezeu, de prea curata măicuța Domnului și de toate care îi de aici. Și de asemenea, <coughs> mulțumim Domnului pentru toate binefașele care ne-a nevărsat asupra noastră până în clipa de față. Știute din noi sau neștiute, iubese mi frați și surori, înșele și urmează cu ajutorul Harului Dumnezeiesc, vreau prima dată să vă spun câteva cuvinte în legătură cu Dumnezeiască Evanghelie a Evangheliei a Dumnezei de astăzi și anume voi face referiri la Sfânta Evangheliei despre care se vorbește despre împrejurarea și ea prin care Zaheu se urcă într-un dus și îl privește pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și în a doua parte a Cuvântului Vă spun câteva, doar câteva aspecte, punctez. În legătură cu cei care îi prăduim astăzi, Sfinții trei și cel Mare, Grigoriul de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Vure de Aur. Iubiții mei, iată ce vreau să vă spun cu ajutorul Domnului. Am auzit în prima Sfântă Evanghelie care am citit o cum Mântuitorul nostru Iisus Hristos, sau mai bine Iisus, în Evanghelia zilei de astăzi, la Duminică și de Cum cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, intrând în Erivol, dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, în Duminica trecută, tot în Erivol a săvârșit o mare minuni prin tămăduirea și care era oră. Și tot mergând prin cetate, deci duminica de a, Sfânta Evanghelie de astăzi relatează aspectele, împrejurările care s-au întâmplat viitor, ca să spun așa. Mergând prin cetate, În continuare. Și atunci se zice Sfânta Evanghelie că era un om bogat care se numează Aheu, și el era mai mare de Vamișlu. Acesta, probabil că a și el despre minunile Feazăvitic care le-a săvârșit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În primul rând poate a auzi de vindecarea urbului, tot din Erivon, sau au auzit și de alte minuni care să a și Mântuitorul. <coughs> și atunci își dorea foarte mult să-L cunoască și El, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dar mai bine să zic, El l-a cunoscut în sufletul Lui, în adâncul Lui, și acum l-a căuta și în afară. Căci prima dată noi oamenii ajungem la cunoștința de Bună Dumnezeu înăuntru nostru. Abia după așa ne manifestăm prin lucrarea așa din afară. Deși aceea credem că și și mai mare de la care fac și referiri Dumnezeu ca de astăzi, l-a cunoscut pe prea dulcele Iisus Hristos și l-a sânțit înăuntru Lui prima dată. Și acum, cu foarte mare ardoare, cu foarte mare râne, voia să-L vadă. Și cu ochii așa din afară, să spun așa fizicii a omului celui biologic. Și atunci el, fiind mic de statură, mărturisea și Dumnezeu ca Evanghelie. S-a gândit, iată, probabil ar fi zis în gândul lui, iată mulțumile îl îmbulzesc. sunt atâția care îl înconjoară, cum voi putea să-l privesc eu fiind mic de statură? Dar știu ce voi face, probabil o zis. Mă voi urca, știu pe unii treși. îmi dau seama, că cam pe unii și Mântuitorul, Și atunci eu mă voi urca într-un dus și voi privi. Și așa aș făcut. Iar Mântuitorul, când a ajuns acolo, înainte ca Zaheu să spună un cuvânt, Mântuitorul însuși îi spune, Zaheu, coboară-te de grabă, că și astăzi trebuie să rămân în casa ta. Iar acesta, cum ne măturisește Dumnezeu, că Evanghelie s-a coborât bucurându -se. Și l primit cu bucurie în casa lui. Dar erau unii cârcotași. Erau unii care cârteau și care judecau în diferite forme, în prejurare care îi observau. În diferite de judecau. Și ziceau, a intrat să găzduiască la un păcătos cu tare, a început să zic acolo. Dar Zahieu, ca și cum lui ar păsa de toate acestea, el vine înaintea Domnului și când a în casa lui, La întâlnirea aia și cu lumina dumnezeiască, el să și iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau sărașilor și dacă am ne și cineva cu ceva, întorc împătrit. În și atunci Mântuitorul se bucă și spune, astăzi s-a făcut mântuirii casei acesteia, că și acesta este fiul lui Abraham, că fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Ať se slyšíte od Bůh ještě Evangelie. Milí si, mé, a duloze, mei, de la Dumnezei, pas po pas, jak dalu Bůh ještě mě lumina, se tlmášíme trochu. Gândit se, a și kou to a căuta cu toare, a în afară, toare, mai mare al toare, a toare, a l-a cunoscut sau l-a sânțit pe bunul Dumnezeu înăuntru lui. Că și el cu atât ar căuta. Și se vede că îl căuta cu râvnă și cu dragoste, fiindcă atunci când Mântuitorul îi zice, azi, coboară-te de grabu Zaheu. Că și astăzi în casa ta trebuie să rămân. iar să coboară bucurându-se. Așa zice Dumnezeu este și l-a primit cu bucurie. Deci dacă nu cauți pe cineva, mai înainte, dacă nu sunt ceva pentru cineva, nu îl primești cu bucurie. Îl primești, poți să-l primești cu o îndoială, să-l privești cu o iscodire oarecare, sau cu alte forme, undi și de simțări. Dar el l-a primit bucurându se Au auzit să care le-a săvârșit Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în primul rând, cum am spus în erivon, că l-a vedecat pe orbu acela, și al rând, și înșiun altii împrejurări în, în alte ținuturi din Ierusalim, și atunci el a cu mare bucurie Nu ne spune Dumnezeu că Evanghelie că el avea o boală fizică. El, pe adevărat, îi suferit de boală spirituală. Mai ales că era mai mare evanghel și însușa lui și nevenituri de, de acestea. <coughs> Dar el, când se zice, dacă cineva vedeți cum era orgul. care au zis pe Mântuitorul ca să-și dobândească lumina ochiilor, strigă cu mare, să zic așa, având, Iisuse, Fiul lui David, fie-ți miră de mine. Și ce vă ești? Să văd, Doamne. Dar acesta nu avea o neputință fizică. Sau și el puțin nu mă Evanghelie în sensul acesta. Dar el avea neputință sufletească. Și el, cum am spus, l-a primit cu bucurie. Dar el îl căuta înainte pe mântuitor. el înainte se întâlnit cu Mântuitorul, înainte înăuntru lui se dischiseasă Domnului Și vedeți, dumneavoastră, când Mântuitorul nostru, mai înainte de-a zis și ceva, prea dulcele Dumnezeu, care își șetează inimile și rărunchii, și care cunoaște pe om, sau mai bine zis, așezările și pornirile minților, minților romenești, le cunoaște mai înainte ca acestea să plece la drum. El cunoaște gândul oamenilor mai înainte ca acestea să ia ființă om. Și atunci... A... Mântuitorul știa ce se va întâmpla și de asemenea Mântuitorul vedea, cu vederea sa tot pătrunzătoare, vedea că Zahiu se deschisese lui, se deschisese dialogul cu prea Bunul Dumnezeu, se să luminii dumnezeiești și era gata a solea să se înăuntru lui. Căci Bunul Dumnezeu nu sparge să zică din minților noastre și a inimilor. El vrea să participăm și noi. Vrea să deliberăm și noi și în modul cel mai conștient să lucrăm împreună cu El și să ne bucurăm împreună, să zic așa, dulceața aceea care o gustăm noi și ne bucurăm împreună cu Dumnezeu nostru. Și atunci, dragii mei, <coughs> intrând în casa Lui, am auzit în Sfânta Evanghelică mulți la poartă acolo, începeau să-și dea poate unui altor. Acesta a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iubiții mei, fac aici o paranteză și fac o paralelă și viu în zilele noastre. Eu de atunci, de acum 2000 de ani în urmă, când s-a întâmplat așa în împrejurare, și viu în zilele noastre. Și vreau să punctiesc câteva lucruri. Gândiți-vă, dumneavoastră, de câte ori nu pățin și noi așa. De multe ori ne dăm cu părerea. Și ne dăm cu părerea foarte rău. Ne dăm cu părerea și ne contaminăm pe noi înșine, ne întinăm, pe noi înșine. Ne părăsește darul Bunul Dumnezeu. că prea mult suferă Bunul Dumnezeu când omul începe și și-a în limba împotriva semenilor. Și câți în zilele noastre nu sunt care sau de câte ori și noi înșine, eu păcătosul sau cu toții, nu ne-am dat cu părere și am zis, dar de ce s-a dus cu tare acolo? Dar deși preotul cutare am auzit că s-a dus la cutare înainte și nu a venit la mine? Dar deși s-a întâmplat că, virgulă, creștinul tare s-a dus acolo și a discutat cu el atâta cu mine a discutat doar puțin? Sau deși duhomnicul meu m-a primit pe mine și cu ușeala a stat două ori care l-au spăvolit înainte de mine, iar cu mine a stat în minute? Sau alte împrejurări de genul acesta? De multe ori ne dăm cu părerea. De multe ori judecăm împrejurările și evenimentele care... Ține revalupează sub ochii noștri. Pățăm aceasta, prașe, surori într Domnul. Și auzit și zic și foarte frumos, în sensul acesta și zic Sfinții Părinți, zic că în momentul în care tu și anumite lucruri, aici nu ne referim la cele legate de Sfânta și dreapta credință, acolo spune problema altfel, ne referim la lucruri moralicești, ne referim la împrejurări de altă natură, nu cele legate de Sfânta și dreapta să. Și gândiți-vă dumneavoastră, și zic Sfinții Părinți așa, când tu judești pisemenul tău, tu devii un antihrist. Un antihrist, auză, și explică Sfinții Părinți deși ei. și de știi deși aceasta. Fii că îi răpești tronul de judecător al lui Dumnezeu. Tu îi răpești tronul Mântuitorului Iisus Hristos, care prin neșelenție este judecătorul judecătorilor și Domnul Domnilor. Și auzit și frumos, ca să vă arăt Că Tatăl l-a pus pe Mântuitorul să fie judecător, auziți și zice într-una din Sfintele evanghelii. Că Tatăl nu judecă pe nimeni, Au statul nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. I-auzi. Ia și în momentul în care noi le ascultăm ficăloasele limbi de tină și zicem vă, dar de ce-a făcut așa? Dar de ce-a făcut diverse? Dar de ce cu tare? În afară de cele legate de Sfânta Credință, acolo trebuie să spun problema a fie de pet ca să nu fiu înțeles greșit. Deci, în momentul în care punem problema, așa, suntem niște antihriști. Știți dumneavoastră de câte ori devenim noi antihriști? De câte ori judecăm pe alții. De câte ori defăimăm, bârfim, ne dăm cu părerea, îi răpim judecata lui Dumnezeu. El, bineexcelență, este judecătorul judecătorilor și noi ne punem în tronul cel judecătoresc și îi facem antihriști. Îl dăm pe Mântuitorul nostru deoparte, care El este vrednic, Și după adevăr, el este cel mai greu să fie judecătorul nostru. Bineștelență, v-am arătat aici că însuși tatăl îi dă judecata fiului. Deci, iubiții mei frași și sunori, deși ea aștragi un semnal de alarmă, dar cu multe dureri vă zic. Chiar între noi care am luat opoziții, e multe judecate. E multe părere, își dau mulți cu părerea. Repet, nu mă refer la cei legate de sfânta și dreapta credință. Deci, dragii mei, surori, deși este mult zbușul și deși și noi preoții de multe ori suntem influențați de unii și de alții și ajungem și deliberăm într-o formă sau în alta. Deși ea, iubiții mei, frați, vândem Vândem la mai multă rugășiune, nu fac aluzii la cineva sărași, prima dată mă judec pe mine, dar vă la mai multă rugășiune, Vândem la mai multă lacrimi și suspiri pentru păcatele noastre, Vă la mai multă trezvii, după-mi Vândem la mai multă atenție a minții și a inimii, înainte de a vă da cu părerea față de ceva. Dar cel mai fericit e cel care nu-și dă cu părerea, ci Și nu și nu-și dă cu părerea. Cel care își vede păcatele proprie. Dar cel care își vede alaiu fără de se care stăpânește înăuntru lui, și în fără de care au încătușat tinea, mintea și viața lui, Așa nu își mai dă cu ușurință, cu păreia. Așa plânge mult înainte de a deschide gura. De acel care nu și-a văzut păcatele. Înainte de a și etapea lui însuși, să face unealta satanii și instrumentul a blestematilor drași, și începe să lopească după o parte și în alta și o Dar ce a făcut așa. Dar ce a făcut și el de așa. Dar deși nu știți dumneavoastră tainări de Dumnezeu și nu ai înșinit. Dar mă refer în legătură cu scene al preo Să nu vă dați cu părerea cu ușurință, mai ales în de prioții, că nu știm noi cum lucrează Domnul. Repet și mai ușurință de trei ori. Nu mă refer aici la sfânta și dreapta credință, la taidele și la cele legate de mărturisirea dreptei credință, Mă refer la aspectele morale și de altă natură. Deci, iubiții mei, și Sfântul Paesie a venit un cuvânt undeva. El nici nu era duhovnic săra. Dar Da, zis și frumos și Sunt unii care mă judecă. zice. Și zic, že takhle, ať je Páni, ten starý, s tímhle dvou ore nebo více, s și lani, s cu a și n'a měl avut A oni neznají, sermani jsou i Páni, které. Kažké, ať cu care s tímhle, s tímhle, s tímhle, s tímhle, s tímhle, s tímhle, s tímhle, s tímhle, s tímhle, s tímhle, s tímhle, s tímhle, s Dar nici nu poți să le spun la și la Băi, oamenilor, ăsta vrea să spună că divulgă-se și secretul și care vine săracul și într-un mod tainic se deschide în zice. Și, și el nu era duhovnic. Dapoi un duhovnic sărac. e un duhovnic care cu atât mai mult n-are voie să deschidă și să dea mai departe și a primit de la cei penitenții care s-au spăvântat la el. Cu atât mai mult are această legătură să nu divulge mai departe ele care i-au fost încredințate lui, ca să zică așa. Și atunci noi, dacă nu cunoaștem, noi îi dăm cu părere, cu ușurință. Dar prietenii nu poate să spune să arată cu frate X. Știi de ce am vorbit eu cu așa la atâta? Sau știi? Dar asta înseamnă că trebuie să divulgi spovedania și eu Asta înseamnă că trebuie să dea pe față niște aspecte. Niște lucruri care i-au fost încredințate lui. Poate să facă una ca asta? Nu. Nu. Și atunci... Dumneavoastră, fiindcă nu aveți stăpânirea totală a împrejurării care o observați sub câmpul vizual, rămânem și îi dăm cu ușurință, părea, dar ne ducem în șarășuri, dar orbun mezo părăsești, ni ne zbatem și ni-i și nu mai avem sârg la rugășurii, nu mai avem sârg de a trăi Duhovișești, nu mai avem dor de bunul Dumnezeu, nu mai avem evravie la măcuța Domnului, vedem că ceva înăuntru nostru scârție. Și poate nici nu ne dăm seama de multe ori. Și chiar îndreptățându-ne prin noi, și băi, dar am făcut în nimic. Ca dar deși poți să-și de asta. Și iată, dacă ne-și șetăm mai la mănânțării, vedem că ne-am dat cu părerea de multe ori și am judecat pe unul și pe altul și darul Dumnezeu s-a ridicat. Deși iubim cei mei și surori, fiindcă profit, în sensul sub a cuvântului, de împrejurarea care ne-o arată Dumnezeu iasca ca Evanghelie, ați văzut în viitorul nostru că să ați auzit mai bine sau ați văzut cu ochii minții. Mântuitorul intră în casa lui Zaheu. Și și ei în să bucuri. Bă, ăsta era mai mare de vamșul, este mai mare de vamșul, păcătos. Poate să săracul să vindecă și el. Poate săracul să-ntoarce și el la cinstirea de Dumnezeu. Poate și el din răpărieți cum era. Își schimbă felul de abordare și se pleacă-mi cu milostivirii din e orodul lui Dumnezeu. Ei n-au zicat așa. Au început și să dea cu părere. Acesta este un stiu deși e de la el. Îl judeca cu alt cuvinte, în primul rând, pe însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Ei, pe felul lor de abordare, ziceau, dacă, dacă este Dumnezeu și dacă El este Învățătorul lui Israel, cum intră la și el, păcător, și caută în casa lui? Îl judeca, în primul rând, în primul și în primul rând, îl judeca, știți, dacă eu. De ce ai, iubiții mei, frașiului lor? Extrag. Această, să zic așa, acest fier de abordare, Din împrejurarea care nu arată Dumnezeu i-a Și vă rog, cât putem cu toții, și prima dată mă, mă lovesc pe mine. Să punem stabil limbilor și gudrilor noastre. Să vorbim mai mult cu Bunul Dumnezeu. Să nu ne dăm cu ușurință cu părerea față de ceva. Să nu încercăm să judecăm lucrurile și conclu concluzionăm după părerile noastre. Și mai mult să susținem. Mai mult să plângem. Am întâlnit oameni pe drumul vieții, mele care, în contextul nostru, care i-au plăcut foarte mult de ei. Când am discutat cu ei, nu deschidau gura să zică de cineva ceva. Când întrebam de unul și de altul să-și și să, să chinui toți, să se mântuiască. Aici nu ne referim la șezi dincolo, din urmă așa. Ne referim la noi, în contextul nostru aici. Deci nu, nu îndrăzneau să-și judești să jude pe cineva. Și mă uit și eu la ei, strălușesc cu fața. Atâta folos de oameni și ei stau Fiindcă ei sunt păcate din roșu. dar aduc aminte când s-a dus părinții pe Europa, puteți să șeșetați și vă spun acum, prin 77 sau nu știu, unul și care, eu 70 ceva, când s-a dus în Sfântul Muntea Atu și ajun la Sfântul Paisie Pioritu, l-am întrebat pe Sfântul Părintele, cum vii părinții aici? Și au și-a spus Sfântul Părintele, omul lui Dumnezeu, cu ochiul, cu privirea în Pământ, să se liște fiecare după putere să mântuiască. Să se lește fiecare după putere să mântuiască. Auză și frumos. Aici, repet, nu mă refer la sfânta și la credință. Mă refer la lucrurile de altă, natură și el moral și Deci, iată, frații mei, așa este omul Bunei Dumnezeu. Omul Bunei Dumnezeu își plânge păcatele proprii și nu mai, are, nu mai are timp să mai, să mai privească pe stigar. Omul Dumnezeu nu-i ajunge timpul Să suspiri El la piciorul și ridicarea Sfintei a Mântuitorului nostru, Isus Hristos, a măicuții Domnului, și El nu mai are timp să se mai uită într-o parte și în alta și să-ți dea cu părerea și să-pune El în prejurarea Lui și o și putare și așa mai departe și tot Și Dracul și El este să mare, că te vede, că ești filozof și vei filozofiezi, îți dă El filozofii după aceea. Și Dumnezeu e filozof mare. El știe că ne-a despățit lui Dumnezeu, știe că asta harul Hr. Dumnezeu de la Tine. Și de atunci ieși instrumentul lui și te joacă el și știi el cum să are prin tine, folosește plugul lui și are cu tine inimii vișeului Și zăpășește pe toți și bate i capul în cap și așa mai departe. De ce ai, iubiții mei, și surioare, să fim treci mișește Să arătăm maturitatea duhovicească. Pe lângă că am luat opoziție față din mărturisirea Sfintii și Dreptii Credinți. Foarte bine am făcut să unim așa asta și cu atenția și trezvia Și profunzimea într și a implicării moralisești. Să nu rămânem doar la, la, la prima opțiune, ci să ne ducem și cât e și aia de-a Și acum mergem mai departe pe drumul dumnezeiești Evangheliei. Gândiți-vă dumneavoastră când s-a întâlnit Zaheu cu Mântuitorul în casa voi. fără ca Mântuitorul să zic, zică eu tu ești un cutare. Tu ești un iubitor de argint, un răpărit, un cutare. El însuși începe să-l să vinovățească pe sine. El însuși își descoperă așezarea sufletului său. Vedeți că e de Dumnezeu nu are prea Așa se întâmplă când lumina Dumnezească pătrunde din om. Nu e nevoie ca Domnul să-l vinovățească de ceva. Că el însuși se de defaimă sau autodefaimă pe sine. Că și în lumina lui Dumnezeu, prea lui Dumnezeu, își vede toată neputința Lui. Își vede toate și cele neputincioase, cele vicioase, care au murdărit cămașa Sfântului Dumnezeu Dumnezeuiescului botez. El își vede toate acestea și El însuși iese în față. Mă refer la cei care au văd botezari, mă refer. Deși El însuși omul, mai înainte ca Domnul să-i spună ceva, El însuși îmi virobăsește pe sine, Îl scoate în evidență, pieterii sale, și <coughs> la virtuți nici nu ia seama. Nu știa să. Adică nu se zice și Doamne, doamne, eu am dat milustiere. Doamne, doar eu am făcut butare. Nu. El și arată doar neputințele lui, neajunsurile lui, și ele care nu le-a săvârșit după dreptatea lui bunul Dumnezeu. Deci așa s-a întâmplat cu, cu Zahel. El a început să spună Doamne, dacă ar fi auzit Sărmani și care erau pe la poarta lui Zahheu. Cum Zahheu, la întâlnirea cu darul Dumnezeiesc, cum își schimbă viața, cum arată altă perspectivă în abordarea lui, a fi rămas uimit. Dar ei, Sărmanie, au văzut doar că a în Mântuitorul acolo și a început să judece, Dar nu l-au auzut pe Zaheu și zice. Deci și noi vedem niște aspecte de suprafață, dar nu vedem profunzimea lor. Și ne facem și noi ca și cei lanți la care fac și referiri dumnezeiescă Evangheliei. Dar nu știu ce și s a întâmplat mai departe. De ce? Să fim înțelepți și să punem problema ca atare. Sfântul și cu Părinte Ioan de aur, are un cuvânt foarte plin de înțelepșiri plângă toate cuvintele care le dă Duhul pe sunt din el. Și a zis și foarte frumos. Zis nu judecați mai înainte de vreme lucrurile zis Adică și vrea să spună, dacă se întâmplă cu tine ceva usturășios, nu rămâni în șerea aparienții care s-au întâmplat acum. folosește de puterea minței și mergi pe drumul vieții tale. Vezi, Allah, iubire, e cuvântării cerești, care se revarsă asupra ta. Deci așa e omul înțelept. Nu știu la și ci el folosește de puterea minței și se duce mai departe pe drumul vieții lui. Deci e așa să punem și noi problema, să nu rămânim la apariența asta care din înconjoară acum, ci se ne ducem cu mintea, mai mult decât cele care se vor întâmpla pe drumul vieții noastre, să ne ducem cu mintea la cele care se vor întâmpla la sfârșitul vieții noastre, când vom fi trași la răspundere pentru felul de abordare care l-am avut. Deci ea, iubiți-mi, frași și surori, iată cât dimineața lucrează prea dur și de Dumnezeu. Când se întâlnește el cu omul, cum îl face pe om și își vine în sine, își vine în sine, și auză și zice Zahel, care era judecat de mulți, Doamne, jumătate din averea mea o dau sărașilor. Mântuitorul nu i-a spus, Zahel, după legii trebuie să faci așa. El însuși deliberează și spune, așa e de întâlnirea cu prea dulcii de Dumnezeu, jumătate din averea mea, Doamne, o dau sărașilor, și dacă am nevredățit și cineva cu ceva, întorc în pătrie. Vedeți la această întâlnire cu Bunul Dumnezeu în chip lăuntric, trebuie să însetăm mereu noi, să, să ne înfructăm de roadele ei. Deci la această întâlnire cu prea și de Dumnezeu, când se omul cu Domnul, de faimul și prigoană, de faimul și tot alaia satanii care s-a pregătit pe fața pământului, de nu toți zbușului vieții, de faimul pe mari, mari pământului care și înalță sprijinile și bat din pișoare ca și caii, de E nu toate. Că și el într-o lumina lui Dumnezeu o privește la toate. El știe cum să-și ia cu, cu de pomenire arhivanditul greopa. Frâile la tata sunt. Frâile la tata sunt. Nu poate nimeni să zică ceva. Nu poate nimeni să facă ceva până tătucul nostru nu dă ordine. Și până nu s-a prindit veziile de la el. Fără el nu se întâmplă nimic. Și un fie din capul nostru nu cade, Fără să știe Dumnezeu. Deci iubiți-vă frate și sururile. Vedeți ce frumos arată întâlnirea omului cu Dumnezeu? Că de fapt Sfântași Dumnezeiescă ca de la care fac referire acum, mesajul suprem care îl dă arată întâlnirea omului cu Dumnezeu sau mai bine a omului păcătos cu Dumnezeu. Dar toți suntem păcătoși mai mult sau mai puțin. Cine poate bată cu pumnul un piepul el nu are păcate. Vedeați Dumnezeu mișinoasă este trei ori mișinos. Deci, mesajul, cum am spus, suprem este care putem extrage Să arată întâlnirea omului cu Dumnezeu. Și să arate cum lucrează și cum acționează acela care se întâlnește în modul sincer cu Dumnezeu. De aceea, dacă vrem să ne cercetăm înăuntru nostru, dacă ne-am întâlnit cu Dumnezeu, să ne dăm seama, să înțelegem aceasta prin roadele Duhului care vor fi înăuntru nostru. Să înțelegem aceasta prin compasiunea care o vie în față de ceilalți este situații după îndreptarea lui Dumnezeu, nu, nu făcuții după îndreptarea minților omești. De asemenea, să vedem dacă avem stările așelea care trebuie să le aibă un creștin în sufletul lui. Atunci, dacă le avem pe acestea, să înțelegem că ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Dar dacă din contra, înăuntul nostru, este invidie, este pismă, este zavisti, este ură de făimare, judecată din Și toată ale lui care se nasc din acestea, sau mândrii, slavă dișar, și tot ce nasc aici, e de din sine. Să înțelegem că încă nu ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Că și omul, când se întâlnește cu Dumnezeu, ajunge la stări conforme întâlnirii Lui cu Dumnezeu, care izvorăște din întâlnirea aceasta cu Dumnezeu. Deși afla și surorii o să se la unul nostru, și când nu rugăm la Părul Dumnezeu, cu atât mai mult, și când mergem pe drumul vieții noastre, unde dușim sau în toate la care am fost chemați fiecare dintre noi, să ne cercetăm dacă ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Punctul foarte la care trebuie să luăm aminte și către care trebuie să puședim, este întâlnirea cu Dumnezeu. Că zici Sfântul Serafim de Sanu, scopul vieții creștine este dobândirea prea Sfântului Duh. Deci, cu alte cuvinte, întâlnirea cu Dumnezeu. Că și atunci când îl dobândești prea Sfântul Duh, automat te-ai întâlnit cu Dumnezeu înăuntru tău. Clar. Deși Vedeți dumneavoastră? Să ne de întotdeauna și dacă, doamne Fereștri, vedem patii înăuntru nostru, vedem ură, dușmanii, răutate, și a alții care se nasc din brestematele așeastea închipuiri și trăi, sunt se să plângem mult la Bunul Dumnezeu să ne aducă vindecare, să rugăm pe prea dulcirii Dumnezeu și El care s-a dus în casa Lui Zahriu și mai mari lui să vină și în casele minților și a inimilor noastre, să ne aducă bucuria Lui, să ne aducă pașia Lui, Să ne aducă așa conștientizare într iubirea lui Dumnezeu și toate cele care îi de aici. Iubiții mei, frați și surori, venind de la această primă, de la această sfântă Dumnezeească Evanghelie, unde își dorea foarte mult să-L vadă pe Domnul, mergem în de două parte a Cuvântului și facem referire la trei mărgăritari sau la trei diamante ale prea Sfântului Duh, Și anume Sfântul Vasilii cel Mare, Sfântul Ghegore de Dumnezeu Cuvântător și Sfântul Ioan Cuvântătorul. Și mai înainte vreau să vă spun așa. Precunză că eu înseta să-L vadă pe Domnul, așa au mai mult aceștia, că el aveau pe Bună Dumnezeu înăuntru lor. Sfântul Vasilii cel Mare știm, v-am spus, din 1 ianuarie, și ați auzit și de la din părinți, sau de prieteni sau care ați acultat, sau de, eu știu, vieții de Sfinților,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 Și atunci când a venit Sfântul Vasilei, l-a dizlegat imediat noi în acelui cuvânt, așa lui, așa filozoficească. Și atunci a zis, eu o bună. Ori Dumnezeu, ori Vasile. Ori Dumnezeu, ori Vasile. Nu făcându-l pe Sfântul Vasilei Dumnezeu. Dumnezeu după fire. Că Dumnezeu după fire, unul singur este. Și aici se referă într-un mod pro... arată oarecare... Previziunea lucrurilor, îl face Dumnezeu după dar. Cu la Eu am zis, Dumnezeu îi toți. Și fie și elu prea înalt. Și zici, ori, ori Dumnezeu, ori Vasile. Auziți? Înainte ca după Vasilei să meargă la botez. După aceea au plecat, bineînțeles, mulțumesc. După aceea au plecat, s-au merg la Ierusalim și știți dumneavoastră că am răspuns în alte priene. S-au botezat acolo. Deci, iubiții mei, Așa ardeau acești trei mărgăritare a Preasfântului Duh într-o întâlnire cu Dumnezeu. Ei erau ca și cergul la izboarele apelor care abia așteaptă să-și ostoiască setea. Așa ei să așa să-și ostoiască setea într-o Duhul Prea sfânt. Și vreau să punctez câteva lucruri, că nu o să mai intru în viața fiecărui, puteți să o lungesc cuvântul foarte mult, doar așa într-un mod mai pe fugă, pentru că așa mai fugitiv. Vreau să vă spun cum au luat. Ființă praznicul de astăzi, mă refer la Sfinții Treierari, era prin secolul al 11-lea, timpul împăratului Ioan I Comneanu. Și în cetatea Constantinopolului, mai bine zis în cetatea Iuhaitelor, era un mitropolit care se numea Ioan. Și acest Ioan, frate și surori Domnul, a văzut o mare, mare zbatere dintre creștini, că erau unii care ziceau așa. Se numeau Vasiliteni, Adică ei ziceau că Sfântul vasile. au fost mai mari la înțelegeri, mai mare la exprimare, la înșele Ura Torișești și înșele ale scrisurilor și așa mai departe, și a faptii, A fost mai mare decât Sfântul Ioan Bordeau și decât Sfântul Grigori Teorog. Și aceștia se numeau vaselitieni. Alții credeau că Sfântul Vigori teolog a fost mai mare în înțelegere și mai adânc în cugetare. Și așa, se numeau vigoritieni. Iar alții ziceau că Sfântul Ioan Gure de Aur a fost mai profund și mai larg și mai plin din înțelepciuni, în exprimarea morală și, moral -și, moral și așa mai departe. Și atunci se numeau Ioanitieni. Și era o dispută între ei săraci. Aici vine în minte cuvântul Sfântului Pavel care zice pe timpul lui unii se numeau că s-a alții polul, altul, o chef, altul, cutare, și el zice și oare s-a răstignit Pavel pentru voi? Oare nu Iisus Hristos s-a răstignit pentru voi? Și așa și creștinii la care fac eu referire acum, în secolul 11-lea, e și în loc să privească la Mântuitorul Iisus Hristos, Cel care s-a răstignit pentru noi, e fiecare și de la Duhovni și lor și atribuiau lor și anumite merite. Și-ar de fierul de exprimare. Și atunci, a, pe timpul împăratului acestui Alexi I deci și, și pe timpul mitropolitului Evhaitelor, care se numea Ioan, a porunci prea bunul Dumnezeu care nu voia și dezbinarea, prea bunul Dumnezeu vrea unirea, Și ca vuzii la cele care sunt întâmplă în zâline noastre acum. Și nu mai intru mai, mai profund în adâncimea împrejurărilor, ca să nu fiu înțeles Fier. Deci, frașesul lui, văzând Duhul Sfânt, așa să și așa să neconcordanță în abordare, s-a descoperit prin Sfinții erai, Sfântului Ioan acesta, al Ief Haitelor, mitropolitului Și i-a zis așa, spune mulțumilor, spune creștinilor, să nu sunt mai zbușumiri, să nu se mai defaimii unul pe altul, Să nu mai trăiască în zbușimul și în aceasta și în atâta, să zic așa, despărțării unul de altul. Zicând că unul e vasilitian, altul e Ioanitian, altul e grigoritian. Spune că noi toți trei una el. Dacă vine unul și el doi urmează după el. Și precum preasfânta treimii este o singură dumnezeire și noi una el în cugetarea noastră, în cinstirea noastră de Dumnezeu și așa mai departe. Dacă vorbești, cum vă spuneam, despre unul, vin și cei la doi. Sau dacă vorbești despre doi, vine și al treilea. Așa mai departe. Și atunci spune să nu mai fii între ei atâta dezbinare. Și pentru aceasta rânduiești și tu când vei socotit cu viință și pune o zi de praznic ca să fim prazduiți toți trei într-o zi. Ca să terminăm disputa Și așa să se că așa-ți bate creștini. Vezi cât e frumos? Însuși prea Dumnezeu dorește pacea noastră, unirea noastră, dragostea noastră, ca împreună să ne bucurăm de darul Lui. Și atunci așa vă gândit Sfântul Ioan. Și având în vedere că luna asta a lui Ianuarie sunt curăznuiți toți trei și în deosier, ca să spun așa, și al sunt Sfântul Vasile și Mare din 1 Ianuarie, Sfântul Grigori, teologul, pe 25 ianuarie și Sfântul Ioan Grudeau, pe 27 ianuarie, s au gândit el să-l găsa scozit tot luna asta. Și s-a gândit la ziua din 30 ianuarie. Și așa a luat ființă praznicul de astăzi, frate și în domn. Vedeți, dumneavoastră, ce vorbeți despre fiecare cu câte cât e puțin. V-am spus despre Sfântul Vasili deja v-am spus câteva lucruri. El ardea din dorul bunul Dumnezeu El i-a uimit pe cei de pe timpul lui. i uimit pe dascării lui, că și el, el, el, fi s-a arătat ca un dascăl în abordare, în, cinstire, în, în cugetare, în sâmpțâre. Și rămâneau, rămâneau cu toți uimiți, căci Darul bunul Dumnezeu s arăta într el mai înainte de a primi Dumnezeiești cu botez. Și v-am spus ce s-a întâmplat cu Eu și așa mai departe. De vasili și Șer Mare, dragii mei, erau un mare mărturisitor al dreptii credință. Știm că l-a înfruntat pe împăratul Valens, știm că pe viață și pe moarte a e înfruntat pe pamânturi. pământului și a apărat pe viață și pe moarte sfânta și dreapta credință. Nu-i pasat din nimic, deși așa și unul a zis, a rămas uimit când a văzut că de faimul moartea. Și Sfântul Vasilii spunea și el a zis și, e, tu încă n-ai întâlnit până acum un episcop? Deși el n-ai văzut pe șilevasă de faimul moartea, a zis, fiindcă așa l-a amenințat cu moartea și el a pași locurea zice, trupul meu e neputincios, că e toți sărași și au fost bolnăvișoși. Și zice, trupul meu e neputincios, oricum se va duși pământului, oricum se va desființa, se va transforma în tine, dar vreau să mor ca un leu, nu ca un câine, lânțuie, cu alte cuvinte, spune el. Deci, mei, așa era Sfântul Vasilii. El, în primul rând, a părat sfânta și treata credință. De asemenea, vedem inima lui milostivă, că și el a înființat, așa vestite vestit Spital, și le bol se și -le, și le de bolnavi și așa mai departe. El era foarte milostiv. El făcea dreptate și celor nedreptăciți și nu mai intră în viața lui Dumnezeu nu știți. Pe când la kis au făcut dreptate el, în primul rând să ne aducem aminte de tânărul, așeaara care se peste maselor drași, când Sfântul Vasile și el mare, îl canonisește și se roagă pentru el și vine zafis o pe care îl să pe prin văzduh și îl ia Sfântul Vasile înapoi gândiți-vă câtă putere și câtă trecere, avea Dumnezeiescu vasul înaintea prea Sfintii Greini. Căci prea bunul Dumnezeu îi împlinea și ele cerinței lui ca să se așa. Și cum mergea el la împărat, știm că a fost și a luat biserica aceea, că o merge părat împăratul Valens. Și știm, îndrăzneala lui pe Tribunul Dumnezeu, lupta lui sinceră, bărbăția lui, așa este în linia, așa trebuie să fie un episcop. Și nu nou un episcop, și un preoș. Trebuie să fie, să pună mai presus decât înțel, interesele lui și să pună mai presus interesele bisericii. Și nimic să nu cruță că e vorba de dragostea prea dulcii lui Dumnezeu. Așa trebuie să fie și așa era Sfântul Vasilei fraxosului într Domnul. Și știm că și, -și ele mai după urma lui, întiesc ca să nu lungesc cuvântul, știm că medicul acela care era foarte priceput și când mergea cineva la, la el, îi spunea, iată, cu atâta timp, înainte de a lăsa te duci, te desparți de trup și așa mai departe. I-a spus și unul Sfântul Vasile, zic și mâine, înainte de a lăsa tu soarele, te tu te-ai dus, Vasile. Era Erau cunoștințe oarecum. Și Sfântul Vasiliu spune, dacă bunul Dumnezeu va lungi viața mea, tu ai să primești Dumnezeu cu botez? da, Vasile, așa voi face, dar cred că nu mă voi înșara, el nu o să-și lasă așa atunci a doua zi a răsărit soare și suntem vasili rămâne, să zic, în viață. Și atunci, deși el era neputință, suntem vasili așa, așa, eu așa. Eu am făcut făcând așa cu tine și iată s-a împlinit și ele care ți le-am spus eu și iată a răsărit soare și încă nu s-a primit cuvântul tot și din contra cuvântul care l-am spus eu. Deci tu mi-ai promis că vei primit Dumnezeu cu botez. Deși eu vreau din mâinile mele pe i să-ți primești Dumnezeu cu să aricați cuvântul la bătăți. Vedeți? Și atunci doctorul așa a zis și așa. Numai la aceste cuvinte, dacă vă gândiți dumneavoastră, puteți să înțelegeți adevărata valoare și cinstiterea absundu-Vasilei al, al Mare. Doctorul așa a zis așa. Deci și omul Dacă n-ai fi vrut, nici acum n-ai fi murit. Zis. Dacă tu ai vrut și și ai murit, bunnezu, s-a ascultat glasul tău. Dacă n-ai fi vrut, nici acum n-ai fi murit. Zis. Am înțeles doctorul, așa, care îi prezisese și îi spusese că va muri înainte de răsăritul soarelui. Mai trăiesc Sfântul Vasil și botezându-l pe Așa l-a zis, am înțeles că Sfântul Vasiliu l, avea înăuntru, Pişel, Pişel, de și -l, cunoaște, l avea înăuntru lui Sfântul care e viața lumii. Și el, de fiecare inseta, Zahiroba, mi-aș și să-l cunoaște, că avea înăuntru lui Sfântul Și atunci, avându înăuntru care e viața lumii, deși a și spus acel doctor care s-a botezat, dacă n-ai fi vrut, nu în alte nici acum ai fi, vreun, nu, Vasiliu, a pune, fi Înțelegeți cât de instigat avea el? Și cât trece în înainte de, de Sfântul Vasili. suntu Vasili și în Mare știți ne-a lăsat ca liturghii, care se mășește de 10 ori pe am. De asemenea ne lăsat și scrie. Este scrie așa ea foarte minunată, la Exa miron. De asemenea, mari și alte scrie. Și putem are și tămășirii, pe la Fsan, și așa mai departe. Și alte scrie care ne-a lăsat. Și am acest care l-a lăsat Sfântul Vasili Bisericii și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Și acum, dragii mei, merg la cel de-al doilea, la Sfântul Ghegore, din Nazian sau teologul. Vă spun pe scurt, acesta, dragii mei, era foarte credincios. Tatăl lui a fost episcop și el, tot Ghegore se numea. Și acesta, pentru râmna lui prea mare, pentru, să zic așa, dorul lui de Dumnezeu, a fost chemat și el la prea treaptă a episcopatului. Acesta a învățat împreună cu Sfântul și mare. Și de cei aș spune în viața lor, zice că erau un, erau un suflet în două trupuri. Așa era la Isaraci. Ei împreună mergeau la masă, împreună mergeau la învățătură, împreună mergeau, nu mergeau pe stradă, nu se duceau și cu atâta bună cuviință își trăiau viața lor. Și zic, cei care au scris viața, spun așa că era ca un suflet în două trupuri. Așa, așa trăiau ei. Și Sfântul acesta Grigorie a învățat împreună cu Sfântul Vasile. Și dragii mei, cum v-am spus, vă spun pe scurt, ca să nu lungesc, și-a ajuns la prea-nalta, treata a episcopii. Și-a fost chemat de Bună Dumnezeu la Constantinopol. Și el a ajuns și acolo, săracul. Când s-a dus acolo la Constantinopol, Era doar o singură biserică care a înființat-o el atunci în, într-o magazin de lemni la o rudă de-a lui. Fiindcă toate bisericii erau ariene, aveau influența ariană. Și el s a, luat, a să avășească Dumnezei Asca și a zis poate lui, sau nu mai știu, o de-a lui în fine. I-a zis, de și unii voi zlujă mâine, era Sfânta Dumnezeu. Și a zis, nu ai unii, că toate au influența ariană. Și a zis, porunșește cuiva să scoate lemne din de la așa magazinile din, și acolo vor face sunt Biserică. Și acolo se vârșește în Întuitorului nostru, Iisus Hristos. Și dragii mei, dacă El când s-a dus acolo a înființat doar o biseric și erau orieni, când a plecat El de la Constantinopol, a mai rămas doar o Biserică ariană și el erau ortodox. Adică văzut minuni rugă-L care s-a arătat prin El? El ca un leu a părat tainelui Dumnezeiești, ca un leu vorbea despre prea Sfânta treimii. Dacă știți cele cinci cuvinte teologice, dacă știți de asemenea și alte scrieri care le-a răsat El, vedeți acolo profunzimea înțelegerii Lui, vedeți adâncimea cugetării, vedeți stilul Lui armonios de a aborda și de a vedea lucrurile. Și doar mi-aduc aminte un cuvânt de la El, foarte, foarte plin din înțelepciuni, ca să zic așa, care se, se referă la dreapta socoteală. Și el era un părinte a dreptii socoteali, sărac. Foarte frumos. Și el în toate avea îndreptarul acesta. Dar așeză îndreptarea dreptii socotințe se naște în primul rând din mărturisirea dreptii credință. Din mărturisirea dreptii credință. Și el mărturisa pe viață și pe moarte. Și era unii arieni care se ne împotriva lui, voiau să-L s-au întâmplat, care a citit vulture rănit, așa mai departe, care a citit, puteți să observați, a putut observa acest împrejurare care vă zic eu. Și uitați că mi-a venit în minte și cuvântul lui. El zice frumos: Din prea multă dragoste și din prea multe ură, mintea sunt unie că și adevărul să fură. să-l aveți pe înaintea ochilor în minții, mereu. Deci el să o zâna așa, Din prea multă dragoste și din prea multe ură, mintea sunt unie că și adevărul să fură. În stihul i-am Zice cuvântul acesta. Deci, iubiții mei, frași și surori. Și așa era Sfântul Grigori, teologul. El, când a fost în lodul 2 ecumenic, în 381, era acolo împotriva necumatomachilor, care sunt le împotriva prea Sfântului Duh. Și el, acolo, când a văzut baterea dintre episcop, el, săracul, după un timp, a participat la câteva ședințe, după aceea s-a retras și s-a dus în zona lui acolo, în aziazul, în zona aziazului, în jurul aziazului, și acolo omul îi e străin sărac. Lui nu-i plășea, ala, eu, așa la ura, dușmania, așa eri feluri de abordare, acidi, izbituri și trântituri și altele care sunt, mă refer, prin linia cuvântului. Și de ce el pleacă de la, el prezida și nodul 2 ecumenic și pleacă săracul și lasă pe altul locului. Deci așa era de plin din de, de darul dumnezeiesc înăuntru lui și vedeți, Înăuntru căruia să sălănșuiești de prea bunul Dumnezeu, aceia nu mai caută funcții. Gândiți-vă, în din noastre acum. Dacă cineva dintre ei vi președinții președintele unui siluot pan-ortodox, ar fi și pe tasul și pe măsă, -ar, ar face orice și s-ar duce oricum să dobândească această, să zic așa, demnitate. El a dat cu piciorul la toate, deși era Dumnezeu înăuntru lui. Lui nu-i păsa să fie cunoscut de cineva. Și deși ea, prea bunul Dumnezeu, l-a făcut mult cunoscut. Fiindcă el a fugit de cinstirii. El când a văzut că între părinți, între episcop nu erau concordanțe, nu coincideau părerile lor. El se dă deoparte și pleacă străin, Și le-a arătat și lor și eu nu sunt înnebunit după scaunul de cinstirii, după tronul de Eu vreau să fiu cu a treimea mea, Eu vreau să fiu cu preasfânta treimea mea. El ardea de două prea prin Sfântul și el a vorbit despre de Trăin și a arătat tainele prin Sfântul Trăin. Cât Bunul Dumnezeu e din Și merge și la el de al treilea, la Sfântul Ioan Gur de Aur. Sunt Ioan Gur de Aur, dragii mei, și el era plin din înțelepciuni Dumnezeiască. Toate și fiind părinți au trecut în, în, în, în secolul al IV-lea, au trăit ei. Unii la început, alții mai la sfârșit. Sunt Ioan Gur de Aur, care a murit la începutul secolului al v în 407 parcă sau 404, în fin. Și Sfântul Ioan Gurdiev era plin din mărturisirea dreptei credințe. El nu cruza nici diavem împărătească. El nu cruza nici pe cei care erau cu demnități politice sau de altă natură în Constantinopol. El chiar când a fost dus săracul, a fost dus din Antiohia Siriei, un era preot Și a fost dus la Constantinopol, a fost dus cu cari în șărășiune, în sensul, sensul bun cuvântului, folosesc expresia asta, în ghilimele. Și unii care au venit să-l ia la porunca împăratului Barcarcadie, au zis despre el că e un mare și un mare predicator, orator a creștinilor, Și atunci a, a trimis o caleașcă acolo, o caleașcă mai, după estetica ei, mai sărăcășioasă. Și vrea să-i și și om la un slujbă, la un eveniment acolo și când a ajuns la un, oarecare, un vers oarecare distanță l-a întâmpinat caleașca împărătească imperială și l-a trecut din una în alta și a zis ești chemat din împărat să fii ridicat la prea în alta treaptă a ierarhilor, să fi pus Patriarhul Constantinopolului. Și așa a ajuns Sfântul Ioan și când a ajuns acolo O spus aurul, argintul, pierdurile scumbi, toate în de din cămările și ele de la patriarhie, toate de a scos și le la Încât erau și unii episcopi care îl judecau în diferite și așa mai departe. Și el săracul îl înfrunta și pe Arcadi, împărat. Înfrunta și pe împărăteasă. <coughs> pe împărăteasa Eodoxia, parcă se numea. Așa. Deși înfrunta pe viață și pe moarte, chiar a fost exilat, două exiluri. Din păratea. Vedeți? El nu curța. În primul rând, o vom fierap prin pe linia aceasta de împodobituri, de sublimături, ca să zic așa, o vedea că își împodobea în diferit echipuri și sunt unii oameni nu-i Deși Deci, el nu era un lingușitor. Așa sunt oameni, în nu sunt lingușitori. Nu se dă pe lângă cineva să-i mai curgă și ceva. O demnitate, se mai ukáže un záměr, nu și de care se mai dá jeden, se jí dá jeden, se jí jeden, se jí dá jeden, se jí dá jeden, se jí dá jeden, se dá jeden, se Și cel care zboră tuturor daluri, pentru el lor și se dá jeden, se dá jeden, se sufletul se dá Și se dá se dá jeden, se dá se dá și se dá se a murit în exil, în se acolo mene, și se Și zice săracul că el a zis ultimul cuvânt al lui Slavul Lui Dumnezeu pentru toate. Așa era Sfântul Ioan Gur de Aur. Și vă mai punctez doar atât, acum a fost el numit Sfânt Gură de Aur. El l-a oprit cu oaricare predicasă și era o femeie acolo. <coughs> și ea în discuție a zis așa, omul minunată de Gură de Aur zice, scurtă este funia din minților noastre și nu puteam să ne coborâți să om din pusul și el în alt al cugetării talii. Și deși la limit de atunci așa, oameni acte de gură de aută, așa a fost numit de gârde. Bebesc-mi vrea să slăbeste multe să vă spun, dar să lașo și nu vreți vor Piii său. <coughs> Doar atât vreau, în șelred din urmă, rup între adul și de mântuitorii Iisus Hristos, cel care din purtarea asta de grijă. Nemă surată. Nu s-a scris să, să pășcă în casa, mai mare lui vameșilor, zahiu. Și a mers acolo și l-a câștigat pentru împărăția cerurilor. În rugând pe prea dulce de mântuitor să nu se scârbească din casele mințurilor și a irimilor noastre, a sufletelor noastre, care sunt pline de multe ori din tineșuri. Să nu se scârbească de El, să pătrundă înăuntru nostru și să ne încredințeze și pe noi, și ea și l-a încredințat pe Zahiu Vamishu, mai mare Vamishu. Astăzi s-a făcut mântuirii casei acestea. Așa s-a auzit glasul Dumnezeu, este tainic. Închip că înăuntru nostru, astăzi s-a făcut mântuirii casei acestea, casei minții, a inimii, a sufletului și așa mai departe. Să pătrundă Domnul înăuntru nostru cu lumina sa, pentru rugăștii mai măcuții sale, a Sfinților trei eragi, și cel Mare, Iubării, Cuvântători de Dumnezeu și Ioan de Au, și a Sfântului erarhipolit, episcopul Romii, care îl prăzmăim astăzi, să vină Domnul înăuntru nostru să ne aducă bucuria sa, pacea sa, Să ne fie scut, să ne fie întăririi, să ne fie îmbărbătarii și cu toții să prea să pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, trăimea aceea de o ființă și nedespărțită, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.